Bueno, eta orduan eh, lan puntuagarriarekin garriarekin hasiko gara. Lehen lana, sortziko ondian, ofizioka arituko diren lehen lan honetan Ainoa eta Ricardo arituko dira. Ainhoa eta Ricardo. Ofizioka sortziko ondian, iruna, iruna bertso kantatzeko gaia hause duzue. Zu ainoa gaur, Ricardo Semearen bila joan izan behar duzu, polizia etxera. Marxoak iruko manifestazioan atxilotu dute, Ointxe sartu berrizarete kotxean etxera joateko. Zu ainoa, gaur, Ricardo Semearen bila joan behar izan duzu polizia etxera, Marxoak iruko manifestazioan atxilotu dute. Ointxe sartu berriz arete kotxean Etsera joateko. Ainoa hasita Iruna bertso 8 nagusian. Zure gana joan behar izan dut Familia dena izutuz Milaldi zer zan adizut da behar duzuk kontuz Biotzarekin zentitu eta, hokatu ezazu buruz gatazkak ez dira konpontzen gatazkak gehiago sortuz langabe si aun da gota borrokan ari jotake, langilerian alde ezin naiz, gelditu aparte. Eta langilearen legea nainuen nuen ederki pete, ama kontuz ibilinaiz baina, ara <laughs> pato Badakizu beti izan naizni, gauza denen aldekoa, baina polizia tarteko hor, bada hori ez da naikoa Zain du zazuzure deata ez zaitezi izan tonto, Familiaren barneko lan hori, data egin beharrekoa. Familia gora eta bera, horraekin eta ekin. Ez pentsan ere txako ez denik, lan hori ere atxegin. Baina borrokan egin behar da, borrokatzen behar da jakin. Urte hartan gertatu zenare, berriz gertatu ez dedin. Nola ezindugun ezabatu, Horzentu ditu izan zenpenan, Ez dezagun berriro bihurtu, Urte hortan gertatu zenan. Egin zutenek jaso dezaten, Merezi duten kondena. Ezaz tuitza izan behar dela. Armarik indartzuena. Arrazo jaren arma ez aldauri. Ni beintxat horretan nago Baina jipoitu egiten gaituzte behin berriro tasearo Lehen gertatu zen ura ere Gure txat akabo Erru du Joan zaigu eta zigortu gaberik klaro.